поквапся лишень. Курте, вставай! Курте! Вставай! Курте! Одначе восьмирічний Курт, щось промимривши у вісні, тільки перевернувся на другий бочок, склавши долоньки під щоку. Грета, поглянувши на сина, Знов заходилася коло плити. Зготувала яєчню, ячмінну каву з молоком, нарізала шинки. Звичайний недільний сніданок. Якщо, звісно, не приступають до причастя. Сьогодні не приступають. Посеред тижня було Святого Престолу, приступали. І минулої неділі теж. Курте, ну який б ти сонько? Вставай, мерщі, лежню! Одначе хлопчик і вухом не повів. Грета знову поглянула на сина і знов пошкодувала його. Відколи, крім ганса, чоловіка на фронт забрали ще й старшенького Франца, Куртові припадає за роботи, як на його дитячі сили. І в корівнику, і в пташнику, або сини на полі. Остарбайтерів не брали, тож і зморюється хлопчина, що там казать. Але ж так можна і на месу спізнитись. Курте, ми спізніємось на месу, годі валятись. Ну який же ти сплюх, татко з братиком зараз у небезпеці, десь в окопі, чи біжать в атаку, а ти лінуєшся піти за них помолитися? Ще й отець Вальтер скаже, ото курт, оце називається кращий учень недільної школи. Грета кинула погляд на два фото у рамках під розп'яттям і зітхнула. Браві бійці фюрера. Один в унтерофіцерській фурасті, другий у польовій пілотці. Обидва усміхаються. «Ой, певно, мало мають нині причин усміхатись», – подумала Грета. «Усе частіше позирають селяни на небо і ховаються по льохах. Усе частіше приходять похоронки. А рити окопи забирають і 14-літніх паровчаків із Гітлер-Югенду. Чи ж не принесе ще сьогодні до вечора?» Листоноша Хріц і їй такого самого стандартного папірця, як учора сусідці Ірмі. Офіційне повідомлення про смерть. Відважний солдат на полі бою. Хайль Гітлер. Господи, помилуй. Грета й до війни не обминала церкви, а тепер же і поготів. Отколи Ганс, а потім і Франц у війську своїм чи не першим обов'язком почувала молитись. Курте, вставай! І меншенькому все раз по раз не забувай молитися. Зранку і ввечері вдома, в неділю і свята, і у храмі. За себе, за нас обох, а найдужче за татка і Франца. Що там з ними зараз? Господи, спаси і сохрани! А проте, Богу дякувати, війна війною, а порядок порядком. Скільки вже нашої землі залишилось, та й то мало не вся у вогні, а поштар таки щодня приходить. То листи приносить, часом і від сина, і від чоловіка, ну а центральну газету «Фьолькишер Беобахтер» то вже доконечно. СС ловитьських гліїв і зрадників, ремонтні бригади після кожного авіанальоту тут таки латають дороги і покрівлі. Гроші теж загалом справно платять. Ходила оце позавчора до парттовариша-бургомістра в сусіднє містечко, бо наче не доплатили за здане молоко. Хай Гітлер! Хай Гітлер! Чого бажаєте, пані? Які клопоти? Черга просувалась швидко, секретарка шпарко стукала по клавішах і з репродуктора різали марші. Увімкну радіо. Мо прокинеться... Вирішила Грета і вкрунула трохи не на всю гучність. «Увага! Увага!» – гарикнув голос диктора місцевої студії. «Шановні громадяни, патріоти Німеччини! Повідомляємо, що з виправного табору в нашій околиці вчинили зухвалу втечу декілька вкрай небезпечних злочинців. Ці закореніли бандити, грабіжники, убивці, і гвалтівники становлять велику небезпеку для навколишнього населення». «Закликаємо всіх цивільних осіб сприяти органам правопорядку у ліквідації втікачів. Якщо ви побачите цих негідників, негайно повідомте у найближчий орган державної влади. Якщо ж можете вбити, повинні не затримати злочинців, а саме відразу ж убити їх, а вже тоді швидко повідомити органам державної влади». «Матінко Божа, які страхи!» – зойкнула Грета і притишила морду Гебельса. У шипки ледь пробивався лютневий ранок. А їм же далеченько йти до містечка. Дорогою малолюдною, а то й зовсім безлюдною. Курте, встав! Гримнула вже тільки для годиця, А сама гадкувала. Може не йти сьогодні, переждати. А як і справді вискочать утікачі? Там от, у видалинку, з верболозів. Чи там ото із хащі дроку... Що ми жінка з дитиною тим бузовірем удіємо. Курт, розбуджений риком радіо, нарешті підвівся і солодко потягнувся. Мам, а що їсти? Та ось де стоїть, уже, либонь, холодне. Сину, ну скільки можна спати? Глянь на годинника. Коли то ми маємо дійти до церкви, так тому любимо тата й братика, правда. Раптом у сінешні двері постукали. Негучно, якось уривчасто. Ова! Хто б то в цієї пори? Чи не Ірма? Та ми ж уже мали бути в дорозі, всі знають. На порозі стояли два кістяки. Вона ніколи не бачила таких виснажених людей. Справді, самі кості обтягнуті шкірою на яких висіли смугасті брудні роби. Зарослі сивою щетиною вони тримали шапочки в п'ястуках, і посередині таких же сивих шевелюр були прострижені просіки. «Фрау, бідте! Ради Христа!» З натугою прошамотів один скелет і кісткою рукою показав народ. «Ради Христа!» Грета ручким рухом наказала заходити й сідати за накритий стіл. Хучий замкнула двері і позасмикувала фіранки.